sida 64 De gamla männen Många år efter att Fion hade försvunnit från Irland färdades den helige Patrick genom landet på sin stora missionsresa. Det sägs att han under sin färd mötte två uråldriga män det enda överlevandet av de stolta fenjerna. Dessa var Ushin, Fionns son, och Coilty McRonnan, en av Fions närmaste vänner och förnämsta krigare. Det gick till på följande sätt. En afton när kvällsmolnen hängde som slöjor Över de ljuva sliv blooms mjuka kullar Och skogklädda bergsruttningar Rådde missmod och förstämning bland männen Kalti frågade usch in Gamle vän Vart föreslår du att vi går för att roa oss en smula? Det kan jag inte svara dig på, sa usch in. Det är så få av oss goda kamrater kvar här i livet. Den natten, och det båda därpå följande, tillbringade det i kammas hus. Kamma hade tagit hand om Urshin när han var pojke. På dagarna i hennes sällskap låtsades det vara muntra, eftersom hon också var sorgsen. Men på nätterna grät det öppet och talade längtansfullt om det goda och länge sedan svunna dagarna. Den tredje dagen lämnade det huset och beslöt att det bästa var att det skildes. Ushin och hans män gick till elvhögen där Ushins mor bodde. Kauilti och hans män drog söderut över Magbregg till borgen Drumdög Där den helige Patrick Läste mässan Och välsignade borgen Som en gång hade tillhört Fion Maccomel När munkarna såg Skaran med jättelika åldringar Närma sig Och lade märke till hur stora Deras jakthundar var Blev det förskräckta Dessa varelser måste vara Från en annan tid Patrick grep då rådigt bägaren med heligt vatten Och stänkte det över dem Oj, vilken skock av andar och demoner Som då flög ur dem Sådär ja, sa Patrick Vilka är ni? Jag är Couty, Ronnans son Svarade Couty Munkarna vågade sig närmare fortfarande slagna av häpnad över fänjernas storlek. Till och med när fänjernas satt ner nådde den längsta av munkarna den bara upp till midjan. Då sa Patrick Jag skulle vilja be dig om något, Couty. Och Couty svarade Jag vet inte om jag fortfarande har krafter nog men vad är det, Patrick? Jag letar efter en källa med rent vatten Så att jag kan döpa Breggs, Myths och osnöcks stammar Jag ska visa dig vägen sa Kauti beredvilligt Han förde prästerna över fästningsvallen Och med Patricks kors i handen Pekade han ut en källa med klart bubblande vatten Smaragdgrönt av källkrasse och frodiga vattenväxter För i världen Sa han Fanns inget vatten som överträffade detta Gott Sa Patrick Nu ska vi dela maten mellan oss Ge hälften till dessa Fjärnas stolta ättlingar Det behöver den Så väl signade de maten Och det fanns så det räckte till alla men Patrick var ivrig att höra om fön och hans tid Var inte fen McCamo, en god herra att tjäna, Kulte? Frågade han Förvisso, svarade Coutte Blev så alla naturens rika hovor till rent silver eller riktigt guld gåva han ändå bort dem alla så stor var hans givmildhet. Vad levde ni för under ert långa liv? frågade Patrick. För sanningen i våra hjärtan, svarade Kalt. Samningen i våra ord och sanningen vi visade med våra handlingar. Säg mig, Kalt, sa Patrick längtansfullt. Var dryckeshornen, bägarna och pokalerna i det hus som ni brukade vistas i Så långt innan vi levde Gjorda av kristall Och dekorerade med matt glimmande guld Ädle och helige Patrick Svarade Kaute Det fanns 312 dryckeshorn i min herres hus Vart och ett fyllt till bredden med skummande öl hade ni hästar och ryttare i era fjärna? Det kan du tro att vi hade, svarade kalt Du ska veta att vi brukade få ett hundrafemtio föl från ett enda stol och en hingst. Och sedan berättade han hur detta hade gått till. kalt berättade till munkarnas stora förnöjelse historier om fjöns och hans krigare, sorger och glädjämnen. På samma sätt håller sagoberättarna i de gäliska delarna av Skottland och på västra Irland än idag minnena vid liv av det stolta uråldriga folk, som kanske fortfarande ligger försänkta i sömn inne i Irlands kullar.